Какъв е потенциалът на политическите сили, които влизат в новия парламент, да произведат ефективно законодателство? Това е специфичният детайл, по който а, сега съм поканила за коментар доцент Елена Калфова. Добър ден! Добър ден! На вас и на зрителите, на слушателите на програма Хоризонт. Елена Калфова е доктор по политология, преподавател в катедра Публична администрация на Софийския университет, специализирала е в университета в Мастрих на Нидерландия. Занимавате се с регионална политика, доцент Калфова, с това да правите оценка на въздействието на законите, на политиките, на регулациите. А какво виждате вие? Какъв управленски капацитет прозира зад новия състав народни избранници? За да. Мое най-голямо съжаление не съм голям оптимист относно настоящия управленски капацитет. А, и това е свързано най-вече с състоянието, в което е нашето общество, което разбира се се отразява и на състоянието, в което е и политиката, и, и конкретните политики. А, този негативизъм, който се натрупа между различните обществени групи, а, породи негативизма между партиите. Ние виждаме едни партии, които са много сърдици една на друга, а и едни граждани ще за тях, които също са много сърдите едни на други. А, като прибавим към това и а, трупаното недоверие към институциите, а, което има и своите по-дълбоки исторически корени в България, а, не мислят, че може да се породи съществено правилен капацитет. Не трябва да забравяме а, без да го подценявам, че гражданското участие не се изчерпва и не бива да се изчерпва просто с гласуването. Тоест, .е. задължението и правото на всички граждани не свърши вчера, а когато подадохме, надявам се, своя глас, така както всеки е присънил за правилно, би трябвало да се стимулират гражданите и те да разбират своята отговорност в ежедневната и участие в политическия процес. Така, така че тези няколко а, фактора са заедно по-скоро няма да доведат до много активен и много качествен законодателен процес. А смятате ли, че парите от Европейския съюз по плана за възстановяване, ние знаем, че трябва да бъдат прияти допълнителни закони, да. за да се гарантира функционирането на този план, че това може да бъде основа за законодателен или пък за управленски консенсус, т.е. достатъчна мотивация ли ще е това този парламент да си върши работата, така да го кажа? До тук опита ни показва, че не. В много случаи, преди, както с редица реформи, като например реформата в водния сектор, а, не, наличието на средства от Европейския съюз не доведе а, до по-активно и още по-малко до по-качествено управление. А, така че мисля, че не. А, много, много, е, много е сериозна конфронтацията. Освен това, изключително много се подценява а, експертното начало. Оп, науката за управлението и защо умението управляваш не се поражда внезапно и от само себе си и тогава, когато някой вземе изборна длъжност, била тя в изпълнителната или в законодателната власт. А науката за управлението изисква специфично знание. Независимо какво ще бъде управлението и как то ще изглежда, всяко едно управление ще се изправи пред въпроса как, как да постигнем а, някаква цел. Има относително съгласие за необходимостта от съдебна реформа. Чудесно спираме до въпроса как да постигнем това. Този въпрос с експертността, със сигурност би трябвало да се гарантира от публичната администрация това са хората, които би трябвало да са заели своите длъжности в основание на конкурса, на основа на своята експертиза. И те са тези, към които би трябвало политиците да се обърнат, търсейки отговор на въпроса как. А, този а, безкрайен негативизъм, отрицателното говорене и натрупването на отрицателно отношение към експертизата на публичната администрация. А, няма да се гъдете за нищо добро като качество на публичното управление. Далеч съм от мисълта, че там разбира се всичко е без проблеми, а има имат своите проблеми а, и все още трябва да се работи много за повишаване на експертизата на администрацията. Но това е експертният капацитет, който се трябвало да подкрепи управлението и към което правителството трябва да се обърне, както и да изглежда то, дори и да продължи да бъде служебно. Доцент Калфава днес, като че ли много коментатори, включително в ефира на Хоризонт и в сутрешния ефир на Преди Всички, говорят за това, че като че ли а, залязва така а, енергията по новите, а, модерните партии, има някакво връщане към системните партии. ГЕРБ и ДПС е пък, а, общо заето, се кълнат в темата експертност. А, прокрадва се така сянката на експерт, на етен кабинет, Технократски кабинет. Това ще отговаря ли на вашата представа за добро и ефективно управление? Защото ако се позова на начина по който специално в Герпи и в ДПС наричат себе си, било то наблягат на експертността или пък директно казват, че те са майсторите и на европейските проекти, как гледате вие на това? А, нека, да не, а, нека да не бъркаме а, двете неща. А, би било много добре, ако имаме работеща политическа система. Би било много добре, ако имаме и работеща партийна система. По-скоро това не е вярно. А, партия, да, аз не виждам <към> чак такъв голям а, процент за връщане към някакъв тип системни партии. Гражданите отново заложиха на това да опитаме новия, какво ще донесе. Експертността се поражда от а, знания и умения, които се а, придобиват, най-често и чрез образование, а, а не точно от броя години в предстояние в изпълнителната власт. А, така че а, експертността на администрацията е отделен въпрос и а, не е същото като а, политически фрази, като програмно управление или експертно управление, как точно се конструира изпълнителната власт е един въпрос, а след това начина, по който се осъществява публичното управление е съвсем друг въпрос. А отново ме връщам на това, че то, а то е публичното управление, отдавна се развива в друга посока, в целият демократичен свят и не се осъществява само от институции. Гражданите също имат своята съществена роля и при изработването на управлянските решения и моят призив към всички граждани да не забравят необходимостта да участват. Да участват и в самия процес, да участват и утре, чрез граждански инициативи, а, да имат проактивна позиция, за да могат да повлияват върху решения. Да тяхната да... роля не е изчерпана. Добре, т.е. казвате, че гражданската роля не е изчерпана и като че ли точно това се забравя и не бива да се подваждаме по политическите изказвания за експертността. Много ви благодаря, доцент Елена Калфова, доктор по политология, преподавател в Катедра публична администрация на Софийския университет.